פרק ל' ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב, ותכנה רחל באחותה, ותאמר אל יעקב, הבה לי בנים, ואם אין, מתה אנכי. וייחר אף יעקב ברחל, ויאמר, התחת אלוהים אנכי, אשר מנע ממך פרי בטן, ותאמר, הנה אמתי בלהה, בוא אליה, ותלד על ברכי, ויבנה גם אנוכי ממנה. ותתן לו את בלהה שפחתה לאישה, ויבוא אליה יעקב. ותהר בלהה, ותלד ליעקב בן, ותאמר רחל, דנאם לי אלוהים, וגם שמע בקולי. וייתן לי בן, על כן קראה שמו דן, ותהר עוד, ותלת בלהה, שפחת רחל, בן שני ליעקב. ותאמר רחל, נפתולי אלוהים, נפתלתי עם אחותי, גם יכולתי. ותקרא שמו נפתלי. ותרא לאה, כי עמדה מלדת, ותיקח זלפה, שפחתה, ותיתן אותה ליעקב לאישה, ותלת זלפה שפחת לאה ליעקב בן, ותאמר לאה, בא גד, ותקרא את שמו גד, ותלת זלפה שפחת לאה בן שני ליעקב, ותאמר לאה, בעושרי כי אישרוני בנות, ותקרא את שמו אשר. וילך ראו בן, בימי קציר חיטים, וימצא דודאים בשדה, ויבא אותם אל לאה עמו, ותאמר רחל אל לאה, תני נא לי מדודאי בנך, ותאמר לה, המעט קחתך את אישי, ולקחת גם את דודאי בני, ותאמר רחל, לכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך. ויבוא יעקב מן השדה בערב, ותצא לאה לקראתו, ותאמר אלי תבוא, כי סחור סחרטיך, בדודאי בני, וישכב עמה בלילה ההוא, וישמע אלוהים אל לאה, וטהר ותלד ליעקב בן חמישי, ותאמר לאה. נתן אלוהים שכרי, אשר נתתי שפחתי לאישי, ותקרא שמו יששכר. ותהר עוד לאה, ותלד בן שישי ליעקב, ותאמר לאה, זוודני אלוהים אותי זה וטוב, הפעם יסבלני אישי, כי ילדתי לו שישה בנים, ותקרא את שמו זבולון, ואחר ילדה בת ותקרא את שמה דינה. ויזכור אלוהים את רחל, וישמע אליה אלוהים, ויפתח את רחמה, וטהר וטלת בן, ותאמר, אסף אלוהים את חרפתי, ותקרא את שמו יוסף לאמור, יוסף אדוני לי בן אחר. ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן, שלחני ואלך, אל מקומי ולארצי, תנא את נשי ואת ילדיי, אשר עבדתי אותך בהן, ואליך, כי אתה ידעת את עבודתי אשר עבדתיך. ויאמר אליו לבן, אם נא מצאתי חן בעיניך, ניחשתי, ויברכני אדוני בגללך. ויאמר, נקבה שכרך עלי ואתנה. ויאמר אליו, אתה ידעת את אשר עבדתייך ואת אשר היה מקנך איתי. כי מעט אשר היה לך לפני, ויפרוץ לרוב, ויברך אדוני אותך לרגלי, ואתה מתי אעשה גם אנוכי לביתי. ויאמר, מה אתן לך? ויאמר יעקב, לא תיתן לי מאומה, אם תעשה לי הדבר הזה, אשובה ארעה צונחה אשמור. אעבור בכל צונחה היום, הסר משם כל שא נקוד ותלו, וכל שא חום בכסבים, ותלו ונקוד בעזים, והיה שכרי. וענת בי צדקתי ביום מחר, כי תבוא על שכרי לפניך כל אשר איננו נקוד ותלו בעזים וחום בכסבים, גנוב הוא איתי. ויאמר לבן הן, לו יהי כדבריך. וייסר ביום ההוא את הטיישים העקודים והתלואים ואת כל העזים הנקודות והתלואות, כל אשר לבן בו וכל חום בכסמים, וייתן ביד בניו, ויישם דרך שלושת ימים בינו ובין יעקב, ויעקב רועה את צאן לבן הנותרות. וייקח לו יעקב מקל לבני לח ולוז וארמון, ויפצל בהן פצלות לבנות, מחשוף הלבן אשר על המקלות, וייצג את המקלות אשר פיצל ברהטים, בשיקתות המים, אשר תבואנה הצאן לשתות לנוכח הצאן, ויחמנה בבואן לשתות. ויחמו הצאן אל המקלות, ותלדנה הצון עקודים נקודים ותלויים, והכסבים הפריד יעקב, וייתן פני הצאן אל עקוד וכל בצון בצאן לבן. וישת לו עדרים לבדו ולא שתם על צון לבן. והיה בכל יחם הצאן המקושרות, ושם יעקב את המקלות לעיני הצאן ברהטים, ליחמדנה במקלות, ובהעטיף הצאן לא ישים, והיה העטופים ללבן והכישורים ליעקב. ויפרוץ האיש מאוד מאוד, ויהי לו לא צאן רבות, ושפחות ועבדים, וגמלים וחמורים.